Itt? És most Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János. A vonalban Lisz Péter uh előttem pedig a blokkbejegyzésed konkrétan kellemetlen igazság az évekvattó tatoljázásnak köszönhetően a feg igen kellemetlen helyzetbe került. Egyrészt miről van szó, másrészt mi alapján választottad az elmúlt egy hétben a témáidat? A témák azok ó, vagy úgy jönnek, hogy régóta dédelgettem, és akkor van időm csinálni valami ilyen grafikont, és írni valamit, vagy valami teljesen aktuális dolog, ami ilyen impúzusként ér, és, és akkor hívtelen írok róla ez a téma, ez a bálati kötvény piacra helyeződő stressz, ami most már egy jó fél éve tart, és egyre erősebb, és meg előzni, nem mindig minden esetben, de meg előzni a, a recessziós környezetet, meg az erőteljes részünketi korrekciót. Ez most egy viszonylag akut téma a szakmánkban két mondattal többet? Arról van szó, hogy amikor gazdasági növekedés van, akkor hitelezés is van, hiszen a gazdasági növekedés, az expanzió az mindig hoz beruházási keresletet, azt jellemzően, annak egy jó részét hitelből finanszírozó az üzleti szektor, és egy jól működő gazdasági cipusnál úgy szokott lenni, hogy a a, igazából a már a ciklus elindulása előtt és a hitelezési expanzió előtt már a, a jegybank az szokott kamatot emelni, hogy a várható ö, növekedésnek a ö, növekedést fékez le, és a növekedésből származó kellemetlen hatásokat, mert vannak ennek is kellemetlen hatásai, azokat igyekezzen És ö, az a 2008-as krízis, ez olyan stressz fokozott a monetáris politikán, hogy, hogy akkor, amikor lehetett volna kamatot emelni, mert még korai, volt a, korai fázisban volt a gazdasági ciklus és a hitelezési ciklus is, akkor ezt nem tette meg, és mostanra úgy tűnik, hogy a hitelezési ciklus egy olyan fázisban ért, ami... ami vagy az érett szakaszába ért, vagy már túl is van az éretszakaszon. A válti kötvénypiacra helyeződő stressz az arra utal, hogy. De mi ez a stressz? Érett... Itt mond már el nekem mert egyébként, el olvastam egy cippet is, de nem állítanám, hogy ebből le tudnék érettségizni. Hát azt, hogy a válti kötvényeket már nem veszik az emberek, hanem inkább adnák, mert érzik azt, hogy, hogy a válti szektor az elmúlt években annyi hitelt felvett, hogy a törékenyed üzleti modellű vállalatok valószínűleg. Van valami struktúra, vagy ez egy általános tendencia, mert ezért te ritkán szokta olyasmit, mondani, hogy az erdő pusztulnak, valamelyik erdő pusztul, valamelyik meg nem. Hát az úgy néz ki, hogy a, hogy a rossz hitelbesorolású törékenyebb üzleti modellű pénzügyi egyensúlyú vállalatok kötvényeit azt erősen adják. Van az elég az eladó nyomás, és ez akkor szokott lenni, amikor a... Ha adják, az azt jelenti, hogy megy szépen lefelé a részvényár? Ezek kötvények, de igen, Lefedi Kötv... lefelé a kötvényár ezeknek a cégeknek. És ezen az áron valaki megveszi, vagy ott vannak hol tőkeként valami piacon? Hát van valaki megveszi, csak aztán ugye mindig egyre lejjebb, aki el akarja adni, az mindig egyre alacsonyabb és alacsonyabb áron tükrávező. Hogyan befolyásolja ez a cég életét? A cég életét úgy befolyásolja, hogy azoknak a vállalatok számára, amelyeknek a kötvényeit ilyen, így alul teljesítenek, vagy kifejezetten rosszul teljesítenek, ezek a vállalatok nehezebben kapnak rövid lejáratú hitelt is. Az... És egyébként várható ez ennek a bedülése, és ezeknek a bedülése váltaná egyébként ki azt a recessziót, amiről beszélsz, vagy most valami hülyeséget kérdeztem. Nem, ez egy jó kérdés, csak pont fordítva van. Ö, ezek akkor dőlnek be, amikor, amikor recessziós környezet van. Tehát hogy ezek azok, akik annyira a, ki vannak feszítve a pénzügyeik, ha hogyha. hogyha... De ez maga, hogy ők ebbe a helyzetbe kerülnek, ennek nincs recessziót előidéző hatása. Ö... Vannak ilyen visszacsatolások egyébként, de alapvetően a dolog úgy működik, hogy, hogy ezek a feszítettebb pénzügyi, pénzügyi helyzetben levő cégek tömegével, most így nem kell nagyon sok számra gondolni, de, de úgy, úgy jellemzően, akkor kezdenek el, csődben lenni, tehát a nagy számban akkor jönnek a csődök, amikor belasul a gazdaság. Aki okay, értem. Azt kérdezem tőled, hogy ezek a cégek mit tudnak tenni annak érdekében, hogy életben maradjanak? Uh, hát ilyenkor jön általában a költségcsökkentés, a drasztikus leépítés, uh, idekeznek a pénzéjéket egyensúlyban. De fél évről beszélsz, abban a fél évben, amiről beszéltél, ez már bekövetkezett, vagy ez az elkövetkezendő fél évnek lesz majd a velejárója, vagy ki tudja, amikor következik be, vagy ez egy lehetőség, ami aztán vagy bekövetkezik, vagy sem? Ez előbb-utóbb be fog következni, biztos, hogy egy-két cég életében ez már... Ez, már, ez, ez, már földrész, -specifikus, földrész, -specifikus? ez földrész specifikus, vagy nem földrésspecifikus. specifikus? Ez földrész vagy nem földrészspecifikus? specifikus? Ugye a legnagyobb átláthatósága, a legnagyobb transzparenciája az amerikai vállalási szektornak van. Annál is inkább, az amerikai Vállalati szektor az, amelyik uh, direktben kimegy a és uh, finanszírozásért. Az európai vállalatok jobban uh, uh, támaszkodnak a bankrendszeren keresztül finanszírozásra. Tehát ez kicsit jobban látható uh, Amerikában. Azt kell tudni, hogy az Amerikában a gazdasági növekedés el. először. Tehát ott van a gazdasági növekedési ciklus és a hitelciklus is a legérettebb fázisába a fejlett világba. Ez nem azt jelenti, hogyha mondjuk Amerika belassulna, vagy ne agy isten recesszióba kerülne, akkor, akkor Európa az akatolna, tovább, mint nem sem történt volna, mert hát a világban minden minden először függ. Az, hogy ez a stressz végül is mikor mit vált ki? Ez egy fenyegetés, vagy tehát mennyire biztos az, hogy előbb-utóbb esőkabátot kell venni? Hát ez. Ezért... Ez egy teljesen természetes ciklus, tehát ez sok évente megismétlődik ilyen színuszbőrbeként mozog ilyen formában a gazdasági és a gazdasági konjunktúra. Nagy valószínűséggel első kabákra lesz szükség. Tehát mi, az, most így, mi azt gondoljuk, hogy addig nem érdemes rövinadrágba ófrálni az utcán, amíg nem jön egy nagy zújét. Jó, de ez egy 2008-as, mi nem akarják visszahasonlítani semmit 2018 az egy kivételes dolog volt, nem kell ilyesmire számítani, de egy normál visszaesésre. Egy... Jó, azt áruld el nekem, Péter, mert ugye te olyan, olyan pacák benyomásat kerted, megvágja az ujját, vérzik, de nincsen semmi érzelme. Akkor, amikor, tehát, hogy az, amiről mi beszélgetünk, Különös tekintettel arra, hogy egy olyan dologról beszélgetünk, ami ezért egyáltalán nem értek. Tehát beszélgetek veled, olyan begyomást próbálok eltelni, mint mintha értelmes lennék, de hát ez van sikerül, vagy sem, ezt általában lesz szoktam mondani. De azt kérdezem, tőle, hogy amiről mi beszélünk. Az, az, az olyan, mint amilyen a természetben van, hogy van tavasz, nyár, ősztél, meg van, hogy kipusztul egy erdő, aztán megtelepítenek. Tehát, hogy ez egy természetes velejárója a gazdaságnak, mert ugye annyiban más, mint egy emberi élet, hogy egy emberi életnek van egy ciklus, és a végén meghal, és a következő ember, Ember lesz, itt pedig a gazdaság egy és ugyanaz, mint a történelemek, vagy mások vannak benne és mások alkotják. De azt kérdezem tőled, hogy amiről te beszélsz, az valójában valamiféle ciklikusság független attól, hogy ennek a ciklusa pontosan nem megmondható, hogy mennyi idő. Egyáltalán te hogyan nézel ezekre a görbékre, mennyire aggódsz miattuk, mennyire érzed azt, hogy betemetnek téged. Ezek egy kívülálló ember kérdései, hogyha hülyeséget beszéltem, menjünk tovább. Ez uh, úgy van, hogy ennek a ennek az analógiája nem az emberi élet, mert annak... Hát ezért mondta, hogy a, a, a, a természetet, vagy a történelmet választottam inkább. De igen, ezért azt fogom mondani, hogy, hogy, a, hogy a természet, a főtörténet például az egy tipikusan jó analógia, ugye ott is vannak ékkorszak, meg melegebb időszak, ott is vannak időjárási ciklusok, éven belül néhány éves ciklus, hosszú, több évszázados, ugye vannak külső sokkok, amelyek ugye, megölik a dinókat. Egyes feltételezések szerint 25 perc alatt. Tehát, hogy a gazdaság is ilyen, hogy vannak benne természeti, vannak rövid távú hosszabb távú ciklusok, ezek teljesen természetesek, miért jönnek külső sokok, második világháború, stb., ami, ami teljesen átírja a, a közeljövőt, ha így veszük. de hát aztán feláll, és akkor megy tovább, is az élet megy tovább a maga módján annak, akinek tovább, mert ugye ne felejtjük el. Ugye ezt Roland régen mondta azt, hogy a gazdaság akkor lassul, amikor elves, szomszédod elveszi az állását, és akkor van recesszióban, amikor te is elveszted. <gül> tehát azért ez az embereket is ezt is. Kicsim ki tudja érinteni, tehát ez a minden napélet. Jó, nézzük más bejegyzését is, ne legyünk önzőek. Szaud Arábi elérte a célját, írja a Szabó Gábor. Szabogából a alicszes mondja két mondatot, én nem ismerem inkább nyersanyagokkal és a nyersanyagpiacokhoz kötött ö, részvényekkel foglalkozik. Ugye, ők van dedikált Oroszország alapunk, ami ö, dedikált Orosz alapunk, ami egy nyersanyagpiac általábbominált ország, tehát muszáj, hogy ebben a dologban legyen, ö, legyen dedikált ö, szakértőnknek, hát a tőkepiacnak egy jelentős részés kötődik az energiához egyik vagy másik oldalról. Ö, Hát, ugye az, amiről a múltkor beszéltünk a múlt héten, hogy átalakul a, átalakult a ö, olajtermelésnek a szerkezete. Értelemben, hogy nagyon sok a kicsi egyéni szereplő, akire ezek a akik nagyon kevesen tud, Emiatt nem működnek a régi kartellett, ezért Szaúd-Arábiának teljesen más stratégie kellnek választani, mint korábban. Tehát a gyakorlatilag azt csinálja, hogy hagyja, hogy lehessém az olajár, ezt az időszakot kibekeli, és az arra számít, hogy a feszítette pénzügyi cégek, ugye annyi niszkérünk ugyanerre a témára, az energiaszektorban a kisebb feszített pénzügyi cégek azok egy idő után beadják a kulcsot, és akkor a többletkínálat előbb vagy utóbb eltűnik a piacról, és ugyan 100 dollár belát valószínűleg nem lesz az olajár jó néhány évön belül, de hát ha visszamegy 60-70 dollárra, vagy kicsit talán fölé felé is jelenleg, szaudi költségvetés 80 dollár fölött jól a van. Yes, Igen, ezt De hát mondjuk Nigériának 120 dollárra lenne. Yes, a te korábbi bejegyzésed az több mint egy héttel ezelőtti, talán volt róla szó, talán nem. Mindenesetre most lehet még szóba hozni, mert ebben az évben nem is lesz már több kejfejöncsi veled, mert hogy pénteken lesz az utolsó. Aztán majd jön 2016 minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ez a folytatódik a masszatolás Kínában, ezt uh, hétfőn írtad, hétfőn, hétfőn egy hete. Igen. Ez mi volt? Ez a kínai árfolyamrendszerről. Van egy ilyen elképzelés, de van égett az emberek fejében, hogy Kínában uh, alul van értékel az árfolyam. Mert hogy Kína milyen sikeres... Kína egyáltalán nem sikeres, tehát Kínának nagyon problémái vannak, lettek mostanra, és, és nagyon úgy néz ki, hogy, a, hogy az árfolyamot azt muszáj, nem muszáj, de ott az árfolyamot igyekszik majd leértékelni. Kína olyan helyzetbe került, hogy nagyon-nagyon vigyázni kell, hogy milyen gazdaságpolitikai lépéssel próbálja javítani a helyzetet, mert könnyen lehet, hogy vagy egy-egy lépésnek a nem szándékot következményei csak súlyosbítanak a problémákon, és feltettően a Davidának a kontrollát leértékelése az, ami, ami legalább nem árt, meg hogy segít -e vagy sem, de legalább nem árt Kína szempontjából. Jó, akkor térjünk át hazai vizekre, a, az euró, drágulása, az a te megfogalmazásod szerint, már mint korábbi beszélgetéseink alapján nem lényegi, de azért az elmúlt időben fölfelé mozgott a dollárral együtt. A forinthoz képest? Igen. Ja? Igen. Hát ugye sok deviza van a világban, ezekhez tényleg véletlenszerűen rendelünk keresztár felmondhat, és nézzük, hogy fölment, hogy lement. Ugye a forintról azt kell tudni, hogy a Magyar Nemzeti Bank ö, vezetése, az igyekszik minél gyengébb szinten tartani a forintot, ennek több oka van. Az egyik az egy készen prózai dolog, ha gyengébb a forint, akkor a Magyar Nemzeti Bank által tartott tartalékon lehet számítani nyerességet. Elkövet, elkönyvelni, és akkor abból lehet venni ingatlanokat, műtelgyekat, bánát, és hogy Isten tudja mit. <gül> Igen. Ö, mert jobb, ha nem is tudjuk, hogy mit, és hogyan is hogy, kitől. Ö, nagyon úgy tűnik, hogy, a, hogy a, ezt függetlenül a forintról azt kell tudnod, hogy ez egy, relatív, az egy olcsó devizba. Én nem nagyon számítok arra, hogy a forint az euróhoz képest jelentősen gyengülne valamifajta tőkepiaci krízis hiányában. A dollár az egy más téma, mert ugye a dollár az tud erősödni mindig a képest. Lehetséges, hogy ez 2016-ban is így lesz. E, tehát én azt hiszem, hogy a forint az egy, az egy, az egy nehezen ez a bevizá. mérlek többletünk van EU-pénzek áramlanak, be, csökken a külső adósságunkat, és Támogatja a forintot, de az MMB nagyon-nagyon szeretné, hogyha a minimum nem erősödne meg, de azt se bánna, hasz, hogy gyengüljön. Ne felejtsük el, a 100%-os infláció a kecségünk, ami jövőre is mindig mind 72 a, a felmegy. Ezért, ezért azt látjuk, hogy az MMB az mindennek próbál, hogy inkább gyengüljön, forint erős, mint erősödjön. Úgyhogy ezek ilyen ellentétes hatások érvényesülnek az áfélménnyel, azt hiszem, hogy nem olyan egyszerű az áfélmét gyengíteni, hogy az nem akar. De hát az, MNB az az ott áll, A, a portfólió írja ma kilenckor, tehát néhány perccel ezelőtt, hogy ennyi erősödése nyitott a szerdai napot a forint, miközben a dollár ismét gyengülésnek indult az Euróval szemben. A távú irány azonban csak estedülhet el, amikor a Fed várhatóan hét év után először változtat az alakavaton. Most ugye ez a Fed várhatóan változtat az alakavaton, ez olyan, mint a tizedes és a többiek, hogy jötnek a németek, nem tévettem az oroszok, nem tévedtem a németek. Tehát erről már olyan régóta van szó, ma lesz valami. Ki, lesz. A, Fed, a FED-nek egyébként az új vezetés alatt egy nagyon komoly leadership problémája van, én úgy Mi Milyen problémája? Hát ilyen vezetés Igen. problémája van. Tehát uh, iszonyatosak a viták, uh, nagyon nagy a kibeszélés a az ottani monetáris tanács, tanácsból a média felé, uh, és, uh, és az elején beszéltünk, valószínűleg elmulasztották a kamatemelésnek a lehetőségét 2012-ben, vagy akár 11-ben, teljesen más irányban álltak, és most abban küszködnek, hogy ez a 0%-os ez azért ez nem jó, tehát hogy, hogy ez, ez mindenféle káros mellékhatásai vannak. Szeretnének emelni, akkor amikor egyébként valószínű a gazdasági ciklus, az nem szeret már egy kamatemelést, emelést, úgyhogy, és persze ezt valahol tudok, mert a piac is tudja, hogy ez, ez egy kéttélű két dolog, belengedték már már szűzbe, hogy az idén veszik a motemelést, mert nyárra is számítottak sokan, és aztán egy ilyen óriás bénázással ö, ö, halasztották ezt folyton, totálisan megzavartak vele mindenkit, ráadásul ilyen pszichológiailag olyan mértékben függeni ezek a piacok attól, hogy ők ott mit csinálnak, hogy nem biztos, hogy ennek a lelki terhét mindenki egyformán el tudja viselni az amerikai monetáris tanácson belül. Az hány tagú? Meg nem mondom, hogy pontosan Á, ennyi. Az ő döntésük hogy hat ki a forintről? Szerintem az euróforintra kevésbé hat. Az eurodollár dollár olyan kavarog ezzel. Ugye most a, az elmúlt két hétben nagyon erősödött az euró, nem a dollár gyengült, az euró erősödött. Az az akciói folytán, azt se így akarták, de így sikerült. Nem tudom, hogy ennek a dollárra milyen hatása lesz. A dollár egyébként az idejében is erősödött, nem az euróhoz, nem feltétlenül az euróhoz képest, hanem egy csomó egyéb szintként fontos devizához képest. Azt gondolom, hogy ezt a trendet ez a kamatemelés nem ön fogja megtörni abban az értelemben, hogy másfél éve erősödik a dollár, vagy még több, igazából több, nem az euró azt, más devizákkal szemben. Feltetlenül 2016-ban sem lesz ez másképp. Két ülep között vagy, Péter? Ö, nem dolgozom. De vagy, vagy elutazom? De itt van vagyok, honnagyok, Mindig bekapcsolok, Jó, már hogy akkor, mert... akkor előkerülnek és meghívnának a ebédön. Család Akkor áttesszük jövő év Igen. Jó, rendben van. Oké, okay. nagyon szépen köszönöm. Szia! Én is. Szépen. Boldog új évet, kellemes karácsonyi ünnepeket. Drunáli Pétert hallották. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Bálászló van a vonalban, Városliget öm, úgy tűnik, hogy nem kizárt, hogy lehessen ö, a projekttel kapcsolatban ö, Budapesten népszavazás, Akarasz -e ezzel kapcsolatban bármit is mondani? ugye Karácsony Gergelyel én a múlt héten beszélgettem, és időnként élek olyan fordulattal, ami utólag derül hogy értelmesebb, azt sem mondtam neki, hogy én most nem kérdezek semmit, vagyunk olyan viszonyban, ez egyébként ez rád is áll, vagy vonatkozik, hogy mit tartasz te fontosnak, mert a végén aztán egy csomót kérdezek, de ő, ő más tart fontosnak, és akkor mondta, hogy ő maga volt az, aki ezzel a kérdéssel, amit végül is átengedtek tudtommal fordult valamilyen választási bizottsághoz, nem tudom pontosan a nevét, ezért rosszul nem akarom mondani, és ha bár az kiderült, hogy közöttetek nagyon jó a viszony, érdemben nem gondol mást erről a Városliget projektről, mint korábban. Én remélem, hogy majd időben más is fog gondolni polgármester úr, mert azért az, hogy az ugrógiak és egész Budapest érdekét szolgálszem, ez egyre világosabb. Nincs azzal semmi gond sét, kimondtam öglök egy hogy a fővárosi választási Bizottság jól vágyta, és remélem, hogy mielőbb lesz is ebből népszolgázási kezdeményezés, ugyanis akkor világosan ki fog derülni, hogy ami meggyőzősem, hogy a a főválság többsége nem fogja támogatni ezt a liget projektet, leállítani akaró tervet, és akkor végre ez a fajta e, találgatás, hogy mit gondolnak róla az emberek, vagy arájuk való hivatkozás hivatkozási segítszás mindenkor a rekülőrlaki rendről. Jó, hogy mondod, mert ugye készült, mint kiderült, talán a nézőponttal, talán mással, a kutatás az olimpiáról. Vajon készült-e ilyen és egyben publikálható, vagy talán publikált felmérés is a Városliget Project-ről? Uh, nem készült, és azt gondolom, hogy ennek nagyon józan alapja van, természetesen bárki készítethet ilyen felmérést, ugyanis jelen pillanatban uh, az emberek többsége uh, mégiscsak az alapján tud tájékozódni, amit a médiában hall róla. És ennek van egy olyan vetülete, a projekt ellenzői, és elég őszintén, és megintezve gondolom, többnyire olyan fantomokat festenek fel a kép, hogy ez gyakran elhangzik. Ugye ez az olimpiával is kapcsolatos, mégis megtették. Én szoktam mindig azt mondani, hogy ne jöjjenek párhuzamos dolgokkal, tehát ha azt mondod, hogy felejtsük el az olimpiát, én leteszek róla, csak ugye az egyik serpenyőben ez van, a másikban az, nem mintha az megvalósulna, de azzal kapcsolatban volt felmérés... Uh, if... Mi van más, hogy az olimpia az egy olyan idea, amely tényleg száz évben lebeg Magyarország előtt. Az mindenkek van valamiféle olyan érzelmi viszonya, amelyik nem kell, és hogy racionális legyen. Nem véletlen, hogy mindenféle költségek ellenére, ha már tartunk a legutóbbi felmérés szerint 60% támogatja, és nem méríts ki hogy ez most hány százmilliárdba fog kerülni, vagy mi helyett, mert, mert ez, ez tényleg egy száz éves álom Magyarország számára. Az IGER projektnél fél év múlva el fog következni a pillanat, most fogjuk kérni, most decemberben, még az elkövetkező napokban azt a tájépítészeti pályázatot, és az utolsó, a néprajzi múzeumra vonatkozó építészeti pályázatot, is, aminek az eredménye alapján pontosan látható lesz, és tényleg egy 3D-s animációba be tudjuk mutatni, hogy milyen lesz a liget 19 után, hogyan fog nőni a zöldfölet, milyen játszóteret lesznek, milyen épületek, és akkor a valósággal lehet már vitatkozni, nem pedig felvázolt fantomokkal, hiszen uh, senki nem azt mondja, az olimpiánál sem hogy nem jó, hogy, hogy azt mondják, hogy sokba kedvést, de ezt nem mindenki tisztában és ennek ellenére támogatják az emberek ez egy más ügy, a ligetnél nincs ez a fajta száz éves vágyakozás erre, ez hogy mondjam nekünk kell bebizonyítani, hogy ez jó lesz és ezt csak a valósággal tudjuk, amit a pályázatok lezárása után tudunk fölvázolni minden részleteiben ami azt jelenti, hogy lehet, hogy később lesz ilyen, vagy akkor már nem lesz indokolt Szerintem most lesz egy népszavazási kezdeményezés, ez le fog addig zajlani, meggyőzésen még egyszer, hogy a testiek többsége ezt nem fogja támogatni, ezt a kezdeményezést, és jövő év közepére pedig ott lesz pontosan láthatóan három évben mi épül meg, és akkor végre abban a mederben zajlik majd a vita, hogy ez a, ez a valami, ami ott létrejön, ténylegesen tetszik-e, és nem arról kell majd vitatkozni, azokról mondom a lebetonozzuk, kiírtjuk, stb. stb. stb. Amelyek, amelyel igazán lehet szítani közhangulatot, és amelyik a, a liga projekt ellen hangolhat esetleg ellenbeleket. Azt kérdezem tőled, hogy e, ugye te ennek egy közeli rokona vagy, így aztán az elfogultság evidens, de és ezt a szó pozitív értelmében mondom, nyilvánvalóan én is így viselkednék hozzátartozókkal, meg végképpen, de azt mivel magyarázod, vagy mivel indoklod, vagy mivel támasztod alá, hogy szerinted egyébként, ha lenne ilyen, akkor az pozitív lenne a projektet illetően? Nem, én azt mondom, hogy ö... Mármint a népszavazás, az teljesen biztos, hogy benne egy pozitív lesz, abban az ez az elutasít. Tehát az elutasítást nem fogják támogatni az emberek, még aláírásukkal sem, sem. Nem, nem tartom valószínűnek, hogy, hogy akár csak 10 a a szavazóknak ezt aláírná egy hónapon belül, és akkor mi nem beszélnek arról, hogy az adott nap egy nap, amikor már el kell menni, hogy akkor hányan e, vennék azt a fáradtságot, hogy gyerünk hajrá, szavazzuk le ezt a ligetfejlesztést. Az egy más kérdés, hogy aktuálisan éppen felméréstől függően milyen közménykutatási ezmények jönnek ki, azért mondom, hogy itt fantomokkal hadagszunk, és olyan fantomokkal, amelyeket jó okkal utasítanak kell aggodalommal az emberek, csak hogy ez, ettől nem kell, ezért nem kell aggódni, mert olyasmi sosem szelik ebbe, mint amit az ellenzük többsége állít. Azt kérdezem tőled, hogy azért jobb lenne ezzel úgy együtt élned, és együtt élnünk, hogy közben nem olyan megnyilvánulásokat tapasztal az ember, nem is pontosan, mint a kőműves kelemem, hogy tudja, arról van szó, hogy amit közben tett, az leomlott estére, de az, hogy azért fontos szereplők, mint például Karácsony Gerge is, azért szívesen levenne ebből a projektből, hanem erodálne az egészet. Én... Azt látom, hogy igen, tehát ő számára nyilván ő egy, ennek megvan egyfajta logikája, pártpolitikai, meg politikai kommunikációs logikája, hogy a relatíve kisebb pártnak olyan témákat is fent kell tartani a színen, amivel országos médiában időigől bekerülnek. A Liget projekt igen. Teljesen logikus, ha Gergő kiállna a Bosnyáktér forgalomrendezésével, vagy a Rákospatak rendbetételével, hát nem igen kapna ilyen típusú nyilvánosságot. Tehát ez egy teljesen észszerű, logikus magatartása egy, egy, egy kis politikai pártnak. Rendben van egy, Azt gondolom, hogy jövő év közepére érkezik az a pillanat, amikor teljesen világosá válik, hogy ez egy ezt tényleg mindenki javán a projekt, és még azt sem tartom kizártnak, hogy polgármester úr is megváltoztatja a véleményét, mert összességben el fogja, szeretni fogadni a projektet. Amúgy pedig én az előkészítés folyamán sokkal több szövetségest, mint hogy mondjam, ellenfelet tapasztaltam ebben a projektben, hiszen sok száz ember dolgozik, ha a rengeteg szakma, múzeumi színházis is, stb., tehát akik részt vesznek a projektben, és ez a rokon a négy éven keresztül felszínensült, vitte előre a projektet, tehát a kormány is ebben a világban él. Látja, hogy, hogy végül is érdemes ezt a projektet támogatni, érdemesebb energiát és pénzt rakni, mert a végeredmény azt nyilván azt reméli, sőt ebbe biztos, hogy, hogy igazolni. Fog. Azt kérdezem, tőle, hogy a hátlev időben, hogyha egyébként a, a, a kizárólag a projekttel kapcsolatban, tehát a várostegetel kapcsolatban kérdezni akar a nép, akkor megteheti. 0679.300.995 06 a kettő közül az egyik jel. Fogalmam sincs, hogy melyik, mert hogy a másikon Bán Lászlóval beszélgetek, hogyha üzenetrögzítőbe futnak, akkor nagy valószínűséggel a rossz hívták, de ha kérdezni akarnak, akkor hajrá. Várnai László, szintén zugló önkormányzata, képviselőtestület azt mondja, hogy szegény bánat se tudja, hogy mit akar, hiszen kiállt a városleget, projekt A, B, C, D, E, F, ezt így nem írja, most ezt én mondom, így verziója mellett, most kiáll emellett a verziója mellett, ami egyébként már egyáltalán nem azonos azzal, mint ami az eredeti volt. Nem Várnai Lászlóra reflektálva, de arra, hogy ez, ami most éppen a tervasztalomban mennyire azonos azzal, mint amit te korábban elképzeltél, illetőleg ami az első prezentáción volt, erről érdemes részleteiben beszélni, vagy vehetjük azt, hogy mi vár a városligetre és a fővárosiakra az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, években. És az nagyon röviden, tehát az a fajta érvelés, ami egyfelől számon kéri, hogy miért nem fogadunk be, szakmai és véleményeket. Majd azután, mikor ezek megtörténnek, és valóban változik a projekt, átalakul, gazdagodik, bővül, tehát nagyon sok elemében változik még után, azt mondja, hogy ez már nem is az, és ez szörnyű, meg ez rossz dolog, ez egyszerűen nem megy. Én azt mondtam kezdetektől fogva, négy év óta készítjük a projektet, igen, mindig is be fogunk fogadni értelmes, észszerű változásokat, ez megtörtént, és valóban sok mindenben változott összességében, előnyére változott és gazdagodott. Ami a legfontosabb változás, az utóbbi időben a korábbiakhoz képest, hogy két múzeumépület kikerült a projektből, a fotó és az építészeti múzeum kikerült, a helyükre került be a Néprajzi Múzeum, és a Néprajzi Múzeum helyére az ajtósi időre sor, és a, a, a, a Dózsa-Györű sarkára pedig egy szecessziós szín, színház, amit 1952-ben bontottak le a felvonósíté a kialakítása miatt. Egyébként a projekt egészen gyakorlatilag a másfél éve ismert szerkezetben változatlan, tehát arra kell felkészülni, hogy most még lesz két pályázat, most a Néprajzi Múzeum amely nemzetközi meghívásos, és a tájépicezi pályázat, amelyik a liget egészét, mint felületet fogja megtervezni, télen elkezdődnek a bontás. Ezek mennyire vannak megkésve, hiszen elvileg ezeknek már, mint hogy elfogadott tervpályázatnak kéne lenni, vagy ezt rosszul gondolom? A kormányzat, ami most uh, az októberi kormányzés után, most Decemberben jelent meg, világosan rögzíti határidőket, és ezt, ezt tudomás. Át... Nem avval vitatkozó, az nyilvánvaló az egyértelmű, de a te fejedben eredetleg nem ezek a dátumok szerepeltek. Először volt nem csak az én a kormány is volt egy egyértelmű 18 18 dátum, de világosan látva, hogy itt vannak és lesznek változások, ezt a kormány akceptálta, oh. és a projekt első lépcsőként. Mit mond az 18 hónapos, vagy mekkora csúszásról beszélő? Körülbelül egy másfél éve, 19, Jó, azt mondja meg nekem, te egy nagyon okos fiú vagy, de nem tudsz visszamenni a múltba. Azt árult el nekem, hogy valójában ezt a 18 hónapot meg lehetett volna úszni, Különös tekintetel arra, hogy akkor a különböző vádak is elmaradtak volna, magyarul, de valaki kérdez. Jó reggelt! Akkor majd még egyszer. Tehát az a kérdés, hogy ez megúszható lett volna-e? És ha igen, akkor hogyan? Én azt gondolom, csak egyetem például az Rex egy egyszerű bővítése volt Amsterdamban. 5 évet tervezték, és tíz év lett belőle egyetlen múzeumi bővítésből a viták, az adnak a ö, válaszok, akceptálás, módosítások, tehát ez a egy bő egyéves úszás egy ilyenlépékű projektnél, amikor a liget 50 évig építették, és most 4-5 év alatt feljuk megújítani. Ez jelentéktelen bizonyos számítottam is rá, tehát tulajdonképpen nem jelent ez meglepetést, hogy lesz egy 18-as egy 19-es átadásit Nem is kellett volna talán Megspórolni, ez az azt jelentette volna, hogy valóban nem fogadunk be változásokat, ami nem volt cél. Jó, tehát te azt mondod, hogy ez. Uh formai és nem tartalmi része ennek a vállalkozásnak. Az tart, nem, az tart. tart. Ugye, úgy tartalmi, hogy te, igen, de hogy, de hogy maga a késedelem az nem egy, egyrészt nem is te, te, te ezt nem tartott késedelemnek a korábbi 50 évhez képest, illetőleg ez a szépségflasztalom egyáltalán nincs akkora jelentőségű, ami bármit is beárnyék volna a jövőt illetően. A legfejebb a az, politika az, számára lehet. Oké. Azt most hagyjuk számításon kívül. Városlegyet maradni fog az itteni politikusok a meg benne. Marja, akkor azt hiszem a, a, az embereket egyszerűen fogja zavarni, hogy tényleg egy kérlet minőségben és egy újra struktúrában. Jó, az a tétterpályázat, amiről beszéltél, annak mi a határidő? Um, Ezeket jövő év közepéig el fogjuk bírálni, tehát a beadással együtt jövő év közepére már elemény lesz. A Néprajzi Múzeumra olyan jelentkezők fogadták el a világból, a világ olyan építi szörődáj, most ezt nem akarom még előre, hiszen a, véglegesítenék a listát, de már látjuk a visszajelentkezéseket. A világ leghíresebb építői kortárs épületeinek megépítői, akik látva, hogy itt a két japán győztes, a két világhírű japán győztes után itt egy nagyon komoly tervről van szó, egy olyan színvonalról, amiben ők is szívesen beszállnak. A, táj... a jövő év közep az -e meg késő időpont. Nem, az teljesen rendben van, hiszen akkor még egy évig tart a tervezés, és 10, 17 ben elkezdhetjük az építkezéseket Ezben a második szakaszban, tehát egy 19-es átadással számolunk, két év alatt az épületek minden további nélkül felépíthetőek lesznek. Ennek a dokumentációja, gondolom, én időnként elhozom a könyvelőmtől a papírjaimat, mert ezt ugye meg kell tartani, én már még nem fog létezni, amikor a bt nek még mindig meg lesznek a papírjai, de eh, itt valójában egy olyan vasos dosszié áll össze, amely gyakorlatilag lefedi azt, hogy milyen lesz a Városliget, csak egyelőre ebben a dossziében. Tehát elvileg, ha valaki azt fellapozza, magyarul 2016 augusztusában, eh, akkor papíron mindent pontosan fog látni, már amennyire a papír tükrözi azt, ami később a valóságban létrejön. Ez így van, sőt nem csak papíron, én így végezetet teszek, hogy ezt meg fogjuk csinálni egy, egy 3D animációban. Tehát, hogy valóban mindenki, minden érdeklődő vizuálisan láthassa a sétálását, egy papír, egy, egy terv gyakran csak szakemberek részére olvasható. Nem, vizuálisan meg tervezni. Kerttel, parkkal, játszóterekkel, sportpályákkal és az új épületekkel a régiek szavításával együtt azt a városligetet az 19-ben várja majd a látogatókat. Volt kezdtük egy nagyon vicces, gigantikus félreértés, mert kérdeztem tőled, hogy elmegyünk egy kirándul, és mondhatott, hogy hát nagyon szívesen de mi a Budai hegyekbe, Mondtam, hogy hát ennek a rádió, és a keretében volt egy pár kirándulás, nem a Budai hegyekre gondolok, hanem hogy egyszer majd, amikor egy kicsit jobb idő lesz tehát tavasszal, hogy szerveznénk szervezhetünk -e egy városliget bejárást, és arra azt mondhatott, hogy. Igen, és akkor elvileg akkor ott lennél ez a dosszié, aki ott élőben elmondanád az embereknek, hogy mi merre van. Ha eljutunk oda, a kejfejancsílag, meg egyáltalán, akkor valamikor áprilisban, ha van hozzá kedved, akkor te Én jön. azt gondolom, akkor ez érdemes, tényleg, amikor a társadalizatot lezártuk, tehát amikor ott lesznek az eredmények, de ha úgy látod jónak, én nagyon szívesen korábban is megteszem ezt. Tudom, mit, akkor egy évben kétszer kirándulunk, egyszer meg megismételjük szeptemberben. Oké, okay, de a lényeg az, hogy a, azért a, ne fejtsük, eddig, eddig új épületekről beszéltünk a régiek szavításáról a közlekedést. Másodpercsel most az előbb, megint, az előbb is telefonált valaki, most ismét megpróbálkozott vele. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Laci, hozzá szeretnék, mint Erika néni, egy kérdést feltenni. Hogy bírja lelkileg édesanyát a téged ennyire? Bántanak. És én úgy érzem, hogy ez hasonlít a száz évvel ezelőtti milleniumi emlékművek vitáihoz. Minden vita van Magyarországon, és a vége mindig nagyon jó. És ehhez én azt gondolom, hogy nagyon nagy lelkérdőrökkel, hogy bírodt Nagyon-nagyon szépen köszönöm az aggódást, és... Önök ismerik egymást? Meg maga nevében is, de én csak annyit szeretnék mondani, hogy erre én tényleg fölkészültem. De ti ismeritek egymást, ott hát, kiről van szó? Igen, igen, egy régi családi ismerős, nagyon köszönöm, hogy, hogy felvette a, a telefont, és és törődik. Ezzel az egészen, meg azzal is, hogy mondjuk az emberek, akik mögötte vannak, és nem csak rólam van szó, hogy, hogy azok hogy állják a sarat, de azt kell mondanom, hogy nagyon jó a hangulat a csapatban, nagyon sokan, több százan dolgozunk, tehát mindenki nagyon szereti ezt. És ha egyszer tudomásul veszük, hogy az ország az ilyen, hogy a viták azok természetesek, Magyarországon kicsit még talán jobban is, mint máshogy, akkor semmi baj nincsen, ha arra a figyelünk, ami létre fog jönni, pontosan tudjuk, hogy még egy-két év, és mindenki látni fogja, hogy egy nagyszerű dolgot hoztunk létre. Ezért megéri ez a, ez a, ez a némi küzdelem, amivel jár. Köszönöm szépen. Eljön 2016, uh, egyelőre néhány kapavágásról létszéves számolj be, ami várható. Ugye az a versuspont húcik, uh, ami talán legutóbb, bár volt népszabadság is megjelent, ugye, az úgy kezdődik, árusokkal kezdik a bontást, aztán következik a kertem és a pecsadózerolása. A tavaly megismert tervek már mára változtak, a kórhippa vilókják jönnek, elsőként az új messeparkot adhatják át, még jövőre, és lehet, hogy lesz egy kertünk is, és aztán van egy uh -huh. interjú. Így van. Uh maga a bontások, tehát a... Vegyük azt, a bódékat. Ezekről már korábban is volt szó. Ezeknek az engedélye mikor jár le, illetőleg ezek mennyi ideig maradhatnak Jó. fönn? E, ugye meglehetősen sok erről van szó, és ez a hagyományos városliget képéhez hozzátartozik, ha nem is feltétlen pont azon tárgyi kultúrát illetően, ahogy jelleg festenek. A... Így van, tehát most akkor itt a bódékra kérdő, mert a nagyépületek bontása télen elkezdődik a, a, ezeknek a Petőfi csarnok, a közlekis múzomtorzója, a hungexpolidai épületek, tehát a 70-es években itt maradt a, a randasságokért. De nem kevésbé randasságok, azok a bódék, nem, nem ami tehát a ligethez is hozzátartó. Jó, ezek, de ezek milyen dátumok? Vegyük a Petőfi csarnokot, Ugye el kell vinni a repülőgépeket, valószínű, mikor lesz... A... Télen, az a, a terv, hogy a télen még a tél folyam Közvetlenül, hogy most ott építünk, ott nem fogunk semmit se építeni. Ezeket a bódékat már régen kellett volna bontani, de úgy, hogy helyére korhű, ligethez illő pavilonok jöjjön kétel, és abban olyan áruk ami a ligeti hangulathoz illik. Ezzel semmi gond nincsen, létre fogjuk hozni, és e ezt természetesen meg fogjuk pályáztatni, és a jelenlegi kereskedők is indulhatnak. De az a balkán külső, amit az a bódésor jelent, és amely mellesleg réges régleját mindig élőre hosszabb idgatták. szép csendesen az előző ligetgazdák ennek az abszurditásnak a, a, a, a, az érvényességét. Ez lejárt tavaly évvégén is megmondtuk, nincs tovább hosszabítás. Minden árus megkapja az egy év lafot, üzletileg kell gondolkozniuk, tudták, hogy egy év múlva már másút kell folytatniuk ezt a tevékenységet, ezt a lehetőséget megkapták, évvégén ez legpontásra kerül, és helyükre jövő tavaszra pedig olyan ö, kisebb számú, nagyobb zöldföldetet visszadunk a parknak, ahol ezt most elfoglalnak, és benne egy magasabb színvonalú, de a ligethez igazán illő árukjával fognak kapni. Ebben mondom, még egyszer mondom, Lufi Perec épp úgy benne lesz, hogy benne volt száz éve. De átmenetileg ugye a Petőfi csarnok helyén nem lesz semmi sem, ott uh, terület lesz. Csak hely lesz majd az út. Azt tudom, erre akartam utalni, de vajon a bontott bódék helyére átmenetileg más bódék, vagy nem bódék p vagy gyakorlatilag, felvonulási uh, a felvonulási területté változik előbb-utóbb a városléget, erre nincs is szükség. Ez egy kérdés nem. volt, nem, nem. megállapítás. Ez természetesen ott nem lesz valósítelet, ott nem lesznek új épületek. Ez, állatkert, ez az állatkerti körút mellett van, az állatkertel szemben van 12-13 bódé. Ezzel kerülnek elbontása, és helyükre 3-4 nagyobb alapterületű, de az eredeti milleniumi Pavilonok közül újraépített. Találtunk olyan fantasztikus terveket és tervajzokat, ami ma is mindenki gyönyörűségét fogja szolgálni, és ezen belül lesz egy, egy, egy megfelelő minőség. Láruki, hát nem kínai dömping termékek, aminek az igatta világon semmi nincs a Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. jövőre folytatjuk. Különös tekintettel arra, hogyha lesznek kapovágások, akkor pedig végképpen érdemes lesz miről beszámolni. Kellemes ünnepeket, az összeset karácsonyt, új évet, és akkor jövőre ismét felveszünk egymással a kapcsolatot. Nagyon szépen, szépen köszönöm. Magam is és a hallgatóknak is uh, ugyanezt boldog ünnepeket Nagyon és Nagyon szépen köszönöm. Szereted a megjegyzett új évet, kívánok. <gül> Viszont. Bálászót hallották. Itt? És most. Közéleti Háttér Magazin. Főszerkesztő Fiala János.